من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن وكذا تعلق الإرادة بكل منهما في نفسه إذ لا تزاد بين إرادتين بل بين المرادين وحين إذن إما أن يحصل الأمران غرز دي شاره رحمة الله ليلة عليك دي, دي شرحنا آغام مختصر دري غرز دي اول غرض ذکر کوی د فدی وهم او تفصيل المقامه دویم ذکر کوی د فدی سوال دریم ذکر کوی حسن لپاره دی کلام مذکوره ماو له خلاصه د درس اغه سانه د خبره سولی یو شارح رحمت الله لای ذکر کوی د فدی وهم او تفصيل المقامه دویم غرض د شار غ زیکر کوي دف د سواله دریم غرض دی شارغا به نووي حسن لپاره دی دلیل مزګوره نو اوس حاصل دا ده چې فرون د برحانې تمامو کې دالي وو چېکه چېرته امکان د هې نو راسی نوله امکانبي نه اوما که چر تا امکان دی این لحی نو راسی نو بیا به امکان دی تا مانو راسی. لکه دو ویلیو چه که دو خدایان ممکن سی. نو اوز پا دغا دو شایانو چې دغه دغا دوارا ممکنه اندی. چه حرکت دی زیده و دارنگ سکون دی زید را ده دا. دی یو با ایراده آغا دی حرکت دی زیده وی دی بل با. ایراده آغا دی سکون دی زیده وی. نو په د خبره بندې متوهیم دا وه هم کاو چې تعلق دی را دی خو له حاکته سکون سره الته صحی وه که چېرته حاکته او سکونه دا له قبللی د ممکنات نه وي خودي دسې چې داې او مې ممتنیويله مرې محاله له امرې مطنی سره خو تعلق دی را دی نه را ځي او یا دو مداد دا چې دا غدوه الهان راسی دی او اراده متعلق سی دی شي سره. چې حرکت دی دی زید دا دی بالمتعلق سی لسو کند دی زید سره. نو بیا خو په پا دی ارادتای نو کم اغا نو چی کلا دا غدوه نو سو که دلی. نو دا غا اجتماد ارادتای نو دا بهم حالوی. او اجتماد تعلق دی ارادتای نو دی دی استی حالا دا خو بدا حتن باتل دا ولی. و دې او جنا څخه چېرتا وی, وی الٰه او تعلق دی ارادې نسی کې ولې د عاجز نو بیا خو لازم څه عجز په جانب د الٰه کې او عجز په جانب د الٰه کې د محاله او باطل ان تعبیر لاند کې د څه وایي چې ګوره د پرون ویلو چې چرتا د ویل هان ممکن سیل امکانه بینهما زکه مغو تاسې ویلې او چې دی یو اراده به متعلقه ویله حرکت دی زیر سره دی بل اراده به متعلقه ویله سکون دی زیر سره متوهم راغی یو همدا وک چې دا دلل خو التسی کیږي چې کلا دا دواړه لکه بیلې د ممکناتو نوې حرکت او سکونه ممکنه دا چې د دواړه د امور محالوي نو له امر محاله سره خو تعلق د اراده نارازی بیا ک داله قبللی د ممکناتو نهوي نو د دی را نو او د تعلق دی را دتاینو په مابین کې د منافات ووي نو چې کله د دی په مابین کې منافات راغئ نو بیا یمتحلقله دی سره صی نهسه د راغې د دی دواړوو شبه ظالله وکړله دغ دواړه ومونای ختم کړه نوویللی چې صاحبه دا خبره نه د راغلی چې حاکته او سکونې محالوي ځک دا دواړه اومې ممکن نه دي او دلیل دی امکان دادا چه ممکنیه دی لرا مالایلزی مومن فرزی وقوه هی محاله. چه لفرز دی وقوه نیسه محال نیلازی میگی. که زید متحرک یا ساکن و س دنیا برنگه سی. نو دوارا امور ممکنه را غیلی دی. امور محاله ندی نو تعلق دی ارادتی نو لدی سرا سیده. که تیایی چې بیا داغ جمع دی ارادتی نو. داغ دوارو ارادو که با ج نومګیا یو چې دی اراده په ما بین کې خو محال او څه تزاد او تنافی نه دراغلي تنافی خو راغلی راغلي اغا په مرادینو کې راغلي داسې حرکت او شکونه په نفس اراده کې اغا هیڅ منافات او زیديت هم نه دراغلي حتی چې دغه ارادتین او اجتماد محال وی ارادتین جمع کېدلې سي ځکه او منافات اغا په دی تعلق د ارادتین کې نسته بلکه اغا په مابین د مرادینو کې راغلی ده اینو نو اوس خبره ده څه تفسیر المخامت لار جوړه سو دوه وهمه ختم شو نو اوس خبره ده څه چې دوه الہان ممکن سي نو اوس د یو اراده متعلق سي له حرکت د زید سره او د بل اراده متعلق سي له اغا دغه زید سره نو یا به د دوالو دغه خبره سره رسیږي حرکت بم یو په دې یو څه کې به ساکنه وي پا یو وقت که خود دوالو جمع کولا فا یجدمیو زیدانا. دا غو اجتماد امرینو متنافی اینو دا. او که دا سوی چه دی متحرک گرزی. نو بیا خود دی دیو اله خبر سر تاو د دی خبره خبر سر تاو د یو تغالو بوک. په اغابل اله بنده. او دی تا مانع وکلا منع وکلا لفار دی بل اله. نو آغا د سره سرا مساوی پا قوت کیونه گرزی دا عاجز سا. والله اجزو لا ونه لااحانه پو والله اجزو لا کوون ایلااحانه نوابتته سودا خبره چې او س امکان د اله نوم نه در راغلی نوې امکان نه راغلی په یاعتبار د فعلالیت سره خو ثاني کې او دا سره نه دي مجووده پهسبب تهسانانی علىعاې وادون نه عالم د پاارب ای او زیات تاې د د شرح بحاصل پوه شوي که اول دف د تو هممي نوک که نه اللهره ته ساني نو یوه خبره خووله دومه خبره صاحبان نو داره س جيکررکوي دف د سواله سوال دا راي چې صاحبا او دما و خو دی دی تخیر پهامې آخر دي کار د لي دي ک چېرته امکاندي انا الهي نو راسي لا امکانه بين نه معمانو وون لكن نه تعالبات ف المقدمه مس وجه الملاظمهزکه وجدې ملاظداره وجدې ملاظ داه چې کدي یو قدرت په مخالات دی بل بندې نووي کهدي یو قدرت په دي بل بندې نووي بیاخ عاج پو او جزز خولا کوونه ایلاه او که د قدرت په مخالات دیغه بندې وي د د زه سره مخالبت کوورشي د یو چا سره څوک مخالبت کوي وا هغه کم زور وي که نه نومللهې معز عجزخره دا بل جززو ګرج د والله لا يكون لا نه میاو چې که امکان دلی نو راسی امکانه بين نه هم ما ته معون وجدې دا چې لازم ه او بر راې ځکان چې موږ یې د توې الهه دا اوس دې په مخالفت قادر دکنه کته نه ده قادر خدای خو عاجز سم چې قدرت نه وي یو نقيزه دا تقازاده تحقق دې نقيزه اخر کې چې قدرت لږ فوجل بصابت وي نو کدي قدرت نه په مخالفت دده بیا خدای دې عجز راغلي والعاجز لا يكن او کدي دې قدرت په مخالفت د بل بند راغلي وی د دې مخالفت کوي چې دی خو قادر څه، خو چې دېغه مخالفت یو کاغ اجس کنه ملزم عیذ الاخر والعاجز لا یکون الہنا نو معلومه دا چې امکان دی الهه نه نست امکان دی ته نسته نه نو چې امکان نه نست فعل ایت خو په طریق او د راغلي فصبت ان واحد نو په پوي شوي نو ماتن رحمتو الاشاره رحمت الله علی په دې طریقې باندې دا ول نقل د نو دې راغلي نه جواب وکه صاحبه صاحب دا دواړه خبره اقام علن یو دي صرف فرق عنواني راغلی ده او فرق او اختلاف عنواني کلا اختلاف ني الفاظ بدل دي خبره په دواړو صورتين کې ولا ماته کوم تقرير او بيان وک ديغه حاصلم دا و چې موږ دا وویل چې یا په دې دواړو خبري سره رسیدي نو دا خو اجتماع دي د دې نو دا د محال ده مستلزم محل نه ني مګر محال دا خو محل خبره ده کېدای نه شي نو اوس خبره داسوه سو چې یا به د یو خبر سره رسیږي دی بل بل رسیږي چې دی یو ورسېدل دی بل ونرسه دا هغه عاجز کنه او کړه دی دی ونرسه درخه دی عاجز نو د ما دي خبره او د دې خبره حاصل یو نو چې کلمه آل یوو نو دغه اختلاف کلا اختلاف ده صرف په تعبیر او الفاظو کې فرق ده خبره په دواړو صورتونو کې یو ده نو له همدې په دی باندې هیڅ شکاله درېمه خبره ادا سو چدایې چې دا برهان تمانو تمانو لپاره چې موږ کوم تقریرو سره بیان وک دا دومره بهترین بیان ده چې کوم اشکالات چې آغا په آیت مبارکه باندې واردو لېغه نه د برهان تمانو خالي ده په یغه باندې ایشکال سره ته کلو کان فیهما الہۃ الا الله لا فسدتا لیکن طالبات فل مقدمه مثله ما قلت مغویلو چته یای چې کچیر ته خدایان وینو فساد بوو تعالی باطل ده فساد نستا مقدمه مثال دنو الہم نستا لته نه پوښتنه دا کو چې مراد له فساد نه بل فعل فساد او ک امکانو فساد داخله که بل فساد داخله نو زمته خدایان دی او بل فعل له فساد نوي لجو از الاتفاق بینهما دوار د اتفاق لري جن نه سم شرونکو او پیداله او کته یې چې نه زموراد له نه امکان دی فساد اخلم ته امکان هم دا خبره خو په براہینه قطعیه او باطله ده چې نصوشه قطعیه سره ټکر ده ذکر قران مناسبه ده چې اورث به د سلا دی چې د موجوده نظام د بټول ګډوډ کیږي دا بل منځ دی بلې خبره باندې فوی شوي خو چې ما دا غا تکریر ذکر کړ پرونه ما غل ته ذکر کړم نو په دې باندې دا یو اشکالم ناراضم نه څوک دا درته ویلې سي امکان دي په ساده خلې کې که بل فعال فساده خلې که بل فعال فساده خلې اتفاق نه کړي ځینځې اتفاق نه کړي یتي که ما خو امکان ذکر کړای چې امکان دي ته مانو خو شرایط د اتفاق خومسته چې کو دوه اتفاق همو کې امکان دي ته مانو خوسته کنا یو دې په بل باندې تغالب وکي او دوه مداره هغه دوه مشکال سي دې ته متوجي او غن په دې بندنوارې ديږي نو کله چې دا دې هغه مشکالين نو سالمو نو مقدمات چې زونیت له منځلار مقدمه د دې یقینی او ګرځید نو حسن د کلام او د بیان مذکوری وک څه خبره وسوله حقیقت دی پوه شوي یو دفده وهم تفصيل المقامه دیم دفد سوال دریم حسن د دلیل مذکوره زموږ کوم تقریر هو سره دلیل ذکر کړي کړي کنه دا د دل بزترین دلیل ده تاسو پوه شوي اوس څه لأن كل من همار او لده و حرکت و لسوكونا في نفسه امر ممکنونه دا امور ممکنه ده ولی امور ممکنه ده لذلك ممکنه او لده لره مالا ایرزم و من فلک و محاله و زیاد حرکت شروع کسو برنگ سی یا او لده ساکین وینا سو دنیا برنگ سی ممکنه او لده وکا زا تعلق الیرادتی او دارنگا تعلق دیرادی بکلی من هما پا هر یودی دیدوار و سرا پی نفسی پا ایتبار دی ذات سرا زکا تنافی ندارا غلی زیدیت ندارا غلی پا ما بین دیرادت کې بلکې په ما بین دی مراد اینوکی دا وحی نیزی نو پا دی ما ایمانی حصیل الامرانا یا بدوار خبری سر سرسی گی فیجتمع زیدان نو بیا خجمکی گی زید دیمتی حرکتو سو کنده. وإلا أو كدوالة سرطة ونرسيغي فيلزم عجزة إحداهما نلازميغي عجز ديه و هو أمارة الحدوث او دا عجز دا علامة حدوث او دا يمكان دا زكا بديك شائبه دا احتياج راغ للا فالتعدد مستلزمونان وتعدد مستلزم دا لپارة دا يمكان دا تمانوع سياغ مستلزم دا محال لرا فيكونان و يمكان دا تمانوع دا هم محالو قرزي دا تفصيل <ترجمة> هذا تفصيل ما يقال بیان بيان وتفصيل ده د اغه د پاره چې په بل انوان جا ذکر کړي دي ان احدهما الا يمقدره کدیه قدرت نه راغلی په مخالفت دی بل باندې نو د عجز راغي او که قدرت راغلي وی عجز دی اغه بل راغي وبما ذکرنا په دغه بیان مذکور سره یند فیو ختم سما اغه ایشکاله یوقال سی ویل کیده ان ویل کیږي انه هو جزء چې جائز ده ان یی د دې اتفاق کړي وي من غیر تمانعنا زکه موږ یی اتفاق دې کړي وي وموخه خبره په امکان بنا کړې امکان د تمانو خو اوسه موجود ده او ان تکون الممانعه والمخالفه او بلداه دغه مخالفته وممانعه د ممکن نیلي استلزام همازه کده د محاله را او یاد ممتنيو اجتماع د اراده نو لکه یو اراده د حرکت کی او بلده سکون کی خو ویلې چې تنافي اغا په اراده ته نو کې نست بلکې په مراده نو کې ده نو دغه یو خبرم لازم نه سو نو څکله له دغه ووردي شکاتونه نو مقع دماې دی ټول یقنی و ګځې دله او د چا مقدمات دمات یقیین وي هغه بررهان نو دغه هم برحان ده واله